Кому повім печаль мою? Пісня сліпих етюд Дайте сліпим, дайте незрячим, дайте Дайте покараним праведним Господом. Дайте. Світ нам застелено чорною хмарою. Сонечко ясне ще нам не сходило. Ой, до труни ж ми його не побачимо. Дайте сліпим, дайте незрячим. Риплять вози і ржуть коні. Шумлять люди, як ті ріки, то та диво на ярмарку, то та диво буде, шумлять люди, як ті ріки. Ми тільки плачем, бідні каліки, Плачем не бачим, дайте сліпим, дайте незрячим.